Lär av en jämförelse med fikonträdet. När kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. På samma sätt vet ni när ni ser allt detta hända att han är nära, utanför dörren. Sanneligen detta släkte ska inte förgå förrän allt detta händer. Himmel och jord ska förgå. Men mina ord ska inte förgå.